весь у крові порізаний уночі парубками, що прирівнювало його до зеленоокових кирилівни. Колір крові жахав мене. Я не міг без дригання дивитися на приліплену на дослоному хаті Антона Раденького кольорову картинку, на якій жорстокий мисливець величезним ножакою пропорював груди волохатому чорному ведмедеві. Ведмідь! Уже весь у крові, а мисливець б'є його ножакою, і від того ставало так страшно, що я затуляв очі рукою і плачучи вибігав з хати раденького. Не міг я без плачу дивитися на кольоровий плакат у хаті у феньки біловусихи «Маленький цар з нагайкою в руках», витанцьовує на складених штабелями чорних трупах, які плавають у крові. Навіть червоний півень з безкінечним вогненним хвостом на протипожежному плакаті в голови добровільної пожежної дружини на боки лякав мене безмірно, так ніби не народжувався. Я в майорінні червоних знамен і не чув уже над колискою замість материних тихих пісень гриміння революційних закликів. «Вперед, народи, йди на бій кривавий, червоні лави, червоні лави». І все закінчилося червоною кашою з суданки, щастя, що ми хоч вижили». Коли заколосилися хліби, я бігав поночі в степ, настригав покрадьки повну торбину колосків. Ми з мамою виминали з них зелене, ще не достигли зерно, товкли його в ступі, і мама пекла з того розплющеного зерна тоненькі перепічки, зелені, як трава, солодкуваті й смачні, як паска. Ніколи в житті я не їстиму нічого смачнішого за той зелений хліб 33-го року. І коли вже здавалося, що тепер життя буде безкінечне, Зненецька спіткала нас з мамою страшне горе. А в грудні 1934 року якийсь Троцьківсько-Зінов'ївський агент Ніколаєв убив Сергія Мироновича Кірова. По всій країні розпочалася боротьба з класово-ворожими елементами. Треба було знайти і знищити їх як клас і в нашій «зашматківці». А ніхто не знав, де їх тут шукати. Все принишкло, завмерло, не було ні сили, ні влади, довколо панував страх, наповзав на людей понурими словами – ГПУ, НКВД. Дівчата виспівували насмішкувато-сумну частівку. Я не хочу чаю пити з голубого чайника, а я хочу полюбити ГПУ начальника. Людей забирали вночі й удень, з постелі і з роботи, вони щазали так само тихо, страшно і навіки, як під час голодомору і ні в кого було шукати захисту і рятунку. В сусідніх селах навіть у найзлиденніших степових класових ворогів знаходили швидко і охоче, а в нас чомусь ніяк не могли виконати вказівок з району. Батько посилався на те, що колгосп імені Челюскінців найпередовіше у районі, а в усіх зведеннях займає тільки перше місце, всі поставки виконує справно. І по хлібу, і по м'ясу, і молоку, і по сінові. Які ж тут шкідники і класові вороги? Та вже й у самій зашматківці всю зиму йшли між людьми невиразні мови перемови, загрозливо нависали темні натяки, пахтіло ласами до тридцяти срібляників. Ге ж гуділи ті, хто не здатен здолати сверблячку продати будь-кого, хоч би і рідного батька. Наші челюскінці таки передові. А спитали, чого? Бо всіх... Глетаїв у Зашматківці порозкуркулювали, а сміян своїх беріг, вмовив вступити в червоний борець і усуспільнити тяглову силу і реманент. Ось тобі і передовик. Га? Що? Вимерли в голоді усі однаково. що куркуль, що підкуркульник, що бідняк, а копитал сміянові остався? Остався, та й самого сміяна, як пошкребти, то і він може з елементів. Бо вже колись там, де люди кажуть. Звісно ж, я малий, нічого не чую, не знав, а мама коли її здогадувалася, то не казала мені. Вона була в надії, ждала дитину, я сподівався, що матиму братика. Помогав мамі по господарству напоїти і підкласти сі на корові, дати їсти свині, повичищати гній, наносити до хати води, соломи, топити піч і лежанку. З школи, хоч як кортіло побавитися з хлопцями, я мерщій біг додому, щоб довідатися, як там мама Бо на батька надій було мало, а він день і ніч пропадав у колгоспі Того березневого дня я все ж не побіг після школи додому Хтось приніс звістку, що в Тринчаковому ставку плаває утопленик